Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi sama yhibbu rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. kita dapat karunia yang di hari ini hari Allah Subhanahu wa taala kita Allah Subhanahu wa taala menanahkan kita semua berkumpul di majlis الدوره ini dalam rangka untuk at tafaqquh untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang itu merupakan kewajiban kita semua dan merupakan kunci kebaikan bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana pada hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan R.A. Mustafa mustaqabun Alayy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda, "Man yuri lillahi min khairan yufaqqihuhu fid din." siapa Allah Subhanahu wa ta'ala baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu ta'ala akan berikan kepastian pemahaman tentang agama ini yang meliputi ya'ni antiq istilah fikri dalam konotasi syariat bagaimana diterangkan oleh al-allama Ibn Ataynin rahimahullah sikhi dalam syariat meliputi masalah-masalah ilmiya yang bersifat akidah yang wajib diakini dan masalah ahkam amaliyah, hukum-hukum amalan yang kemudian menjadi istilah khusus para hukoha yang dikenal dengan istilah sikhi yaitu masalah ibadah dan yang lainnya pada muamalah tohara, dan seterusnya sampai akhir masalah sikhi <tuh> jadi meliputi seluruh hukum syariat ini baik yang bersifat akhidah maupun yang bersifat amalan Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala topik dari Allah Subhanahu wa taala kemudian adanya perjuangan dari ikhwanuna jazakumullah khairan panitia yang sudah berusaha dan berjuang untuk terlaksananya acara ini Dengan ta'awun antum semuanya Ta'awun di atas al-liri Di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Taala. Sebagaimana terlaksananya daura-daura selama ini Yang berlangsung Yang berhasil diadakan oleh ikhwanuna Yang mendatangkan asa tida Dari Jawa yang dikenal, ma'ruf akan kekokohan manhaj mereka dan keimun mereka dan insya Allah akan terus berlangsung dan juga semua ini ia ya, daura-daura itu dan seterusnya naam termasuk upaya untuk menyebarkan ilmu mengukuhkan manhaj ikhwanunah eh, dan Untuk e, Naam Memperbaharui e, Naam dakwah Dan untuk semakin menyebarluaskan dakwah Tosya oh Dakwah yang murni Di atas manhati yang murni Yang terbebas dari sisan Dari sisan-sisan Ya baik dari fitnah hijriah, fitnah Turkiyah, Suruhiah, fitnah Jafariah, yang Jafar Umar Talib, al-Mubtadi, yang sudah dihapuskan oleh Syaikh Rabi dan Syaikh Abd, fitnah, fitnah Jafariah, istilahkan. Maupun fitnah-fitnah lainnya berikutnya yang mungkin akan datang dan memang fitnah tidak pernah berhenti. Nah, bahkan fitnah yang datang. Berikutnya lebih dahsyat dari fitnah yang sebelumnya. Kami katakan di sini perlu kita syukuri perjuangan Ikhwan Nur selama ini. Dan insyaallah akan terus berlangsung Ya. Kita harus mensyukuri semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu Bahwa itu semua awal kebaikan yang patut kita dukung. Dan kita sokong bersama-sama bersemangat untuk tahun untuk kelanjutannya dan kelestariannya sehingga dengan ini menepis ya adanya seurban atau anggapan jelek kepada mereka di Quanuna Panitia yang mungkin ditebarkan atau disampaikan oleh sebagian pihak yang tidak suka dengan acara-acara tersebut acara-acara semacam itu na'an ataupun kemudian misalnya dibahasakan bahwa itu akan membuat kerusakan di dakwah maka itu adalah hal yang e, sangat tidak benar dan itu merupakan tuduhan yang keji na'an oleh karena itu dan katakan jika ada yang mempermasalahkan ya kepanitiaan itu yang mengadakan daurah-daurah itu dan semacam itu maka sesungguhnya mempermasalahkan itulah yang bermasalah ya dan harus ya kita semua sama-sama berhati-hati dan waspada dari pihak-pihak yang tidak suka dengan e, pengembangan dakwah yang sahih, dakwah yang murni. Naam di antara upaya kita Sekarang ini misalnya Kita mengadakan daurah ini Dan kita memilih Topik ini Yaitu Usul Sunnah ya. Karya Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah dan Jemaah Yang pada kitab ini kita akan pelajari usul, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip ajaran ini, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murni yang dianut oleh para sahabat, para tsalah, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita akan mempelajari di bagian awal buku ini Al-Imam Ahmad rahimahullahu meletakkan kepada kita prinsip berpegang teguh dengan ajaran yang dianut oleh para sahabat yang mereka warisi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani mereka wasalai bid'ah ya dan sikap tegas terhadap ahlul bid'ah wal ahwa ya مفاصله memutus hubungan dengan mereka melakukan hajar memboikot mereka demi untuk menjaga ya sunnah menjaga diri dari penyimpangan menjaga umat dari penyimpangan dari sunnah nabi alaihi salat wa salam dan ini sangat penting untuk mengokohkan kita untuk mengecokkan kita karena di antara fitnah yang sedang mulai merbah sekarang dan mulai menyebar dan mulai menimpa sebagian ikhwanuna adalah adanya kelembekan sikap manhaj terhadap ahlul ahwa ahlul bila ahwa adanya kelembekan dan adanya upaya-upaya untuk mendekat kepada mereka ya ke pihak-pihak yang selama ini kita yakini mereka dari kalangan Hizriyun, Surah Tiyah, Suruh ya apalagi sampai pada tingkatan memperjuangkan salah satu radio media mereka ya, tidak awal yang menyiarkan dan menampilkan seorang pentolan mubtadi' ya Ali Hasan Al-Halabi Naam ya yang Al-Hasan Al-Halabi Abdul Hasan Al-Misri ya mereka berjalan seperti jalannya Ajnan Arur ya yang mereka ini semua berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Muhammad Andu Al-Misriyah Muhammad Abdu ini kalau di negara dikenal sebagai tokoh modernis, bahkan seorang dia membongkar dalam kitabnya bayan al-Mazi -Nasi, nasihat Ibrahim al-Ruhaili min al wal-Ikhlan bahawa dia adalah tokoh Masunia, iaitu tokoh frema Sondri. Semua kenal frema Sondri adalah gerakan tertua Yahudi untuk mengkafirkan alam semesta dan juga bersama muridnya iaitu uh, Jamaluddin. Al-Qasimi ya yang mengarang kitab dan membela tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Mu'tazilah Sufyan, membela Ja'far bin membela Amr bin Ubayd al-Mu'tazili, membela Ibnu Arabi ya, membela Nasir al-Sufi al, al ya yang melalui tangannya ee eh, pada masa itu Melalui pengkhianatannya, ya, menghancurkan kaum Muslimin, ya, dan merusak Islam. Nah, dan untuk e, masalah ini yang tadi singgung ini, kalian bisa simak. E, sekarang ini kami di Ma'had di Nizal Sunnah di Mumpilan sudah tiga pertemuan pembacaan kitab Bayan, kitab Sheikh Rabi bantanya terhadap Ibuan Ruhain, ya yaitu bayan masih nasihat Ibram Rohaili minal khalal wal ikhlan ya yang di sana diungkap oleh Syekh Rabi bahwa fara fitnah yang ada sekarang ini kebaliknya ke Ali Hasan Abu'l Hasan Al Hasan Al Hadi ya Abu Hasan Al Misri dan Aban Arur yang berjalan di atas jalannya dua orang tadi Muhammad Abduh Al Misri putra dan muridnya yaitu Jamaluddin Al Qasimi nah sementara kita mendapati dakwah rajah ya menyiarkan Alihatan Al-Halabi nah ya Kerjasama sama dakwah antara mereka ini sangat berbahaya terhadap dakwah kita sehingga ya hal yang sangat membahayakan dakwah kita adanya sikap-sikap lembek melemah ya bahkan upaya untuk berbeda dengan mereka ya oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk tata sitnah seperti ini, ya sebenarnya setiap saat penting terus untuk kita mengamalkan kita. ya lebih-lebih pada masa sitnah seperti sekarang ini untuk mempelajari kitab kenifal dengan uh, usulul sunnah Imam ahmad. Barakallahu fitum ini mukadimah yang mengawali daurah kita.